Urunk, néket köszönjük ezt a napot, és néked köszönjük a te kegyelmedet, a te jóságodat, tégedet áldunk azért, hogy megérhettük. Urunk, újból azt, hogy összegyülekezhettünk ebbe a drága, megszentelt helyiségbe, ahol te olyan nagyon-nagyon sok áldást adtál már mi nékünk. És mi, Urunk, most újra azért jöttünk, hogy a te áldásaidat szaporítsad meg rajtunk. És azt kérjük tőled, hogy... Hadd legyen ez az Isten tisztelet, igazán Isten tisztelet. Kalom, Amikor a te igéd szólal meg, amikor a te igéd összekapcsol bennünket, te veled is, meg egymással is. Amikor megérezzi, úrunk, újból azt, hogy valóban szeretsz bennünket, mert törődsz velünk, mert kemény szavaid vannak hozzánk, mert nevelni akarsz, mert tisztogatod az életünket, de ugyanakkor magadhoz is ölelsz, mint a te drága gyermekeidet a Krisztusért. Igen úrunk, hadd legyen ilyen alkalom ez a mai Isten tisztelet is, hiszen erre van a mi lelkünknek, ami életünknek szüksége, hogy veled való kapcsolatunkban megújulhassunk. Könyörgünk hát, így áld meg ezt a mi együttlétünket, a Te nagy nevednek a dicsőségére, Úr Isten. Amen. Megvan írva. Ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek, az, ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Kérjük tőled most, ezen az Isten tiszteleten, úgy hogy szóljon közöttünk a Te igét hogy igazán belássuk, hogy Jézus az egyetlen igazságunk, az egyetlen menedékünk és az egyetlen üdvösségünk. Hogy igazán akarjunk és igyekezzünk minnyáján egészen oda menekülni Őhozzá segítségért, Te hozzát, Úr Jézus Krisztus. Amen. <tessz> Testvérek, Istennek az az igénye, amelynek alapján az Ő szavát szeretném hirdetni, írva található az egész előbb fölolvasott részben, tehát a Józsué könyve egész hetedik részében. De most csak az első verset olvasom föl még egyszer, ahol ímé e ezt olvassuk, az izrael fiai hűtlenül bántak a teljesen Istennek szentelt dolgokkal, mert elvett a teljesen Istennek szentelt dolgokból Ákán. Kárminak fia, ki a Zabdi fia, ki a Zéra fia a Júda nemzetségéből. Felgerjedt azért az Úrnak haragja Izrael fiai ellen. Eddig szent. Kedves testvéreim, rögtön a legelején had jelentsen Ezzel a hosszú történettel, amelyik az ótestamentumnak az egyik legsötétebb hangulatú története, három részletben, három egymás után következő predikációban szeretnék foglalkozni. Röviden itten arról van szó, hogy Izrael népe a honfoglaló harcok során elfoglalta Jerikót, és az ott talált zsákmányt, mindenestől az drágaságokat, az ékességeket, az aranyat, az elüstöt, mindent egészen az Úrnak kellett szentelni, senki nem tarthatott meg önmagának semmit, nyilván azért, hogy majd legyen később, biből fölépíteni a jeruzsálemi tempót. Az egyik harcos azonban egy Ákán nevű ember, mégis titokban néhány szép holmit, amit meglátott, nem bírt ellentálni, hogy el ne csenje, és elvejtette a maga sátrában, tehát tulajdonképpen az Istennek szentelt zsákmányt lopta meg, és ezzel azután rettentő bajt zúdított az egész népre. Mégpedig az, hogy a következő harc alkalmával Ai városának az ostrománál már nem állta meg a helyét az izraeli sereg, csúfos vereséget szenvedett, Sokan voltak halottak is, meg sebesültek, a sereg megfutamodott, nagy volt a gyász, nagy volt a szomorúság, nagy volt a megszégyenülés. de kiderült a kudarcnak az oka, hogy tudelik meglopták az Istent, sőt, sorsvetés útján az is kiderült, hogy ki volt a tettes Ákán. Rettenetesen meg kellett bűnhődni a rétkéért, mert nem csak őt magát, hanem még családja, összes tagját is mind-mind megköveszték, és minden ingóságával együtt megégették. Mondottam, hogy az ótestamentünknek az egyik legsötétebb hangulatú története. És én most testvérek ebből a történetből azokat a részeket szeretném csak kiemelni, amelyekből fény árad, amelyekből kiderül az, hogy milyen rettenetes dolog a bűn amit mi olyan nagyon könnyedén szoktunk venni. Tehát arról szeretnék mostan beszélni ennek a történetek a kapcsán, hogy milyen borzalmas dolog a bűn. Egy évtizedekkel ezelőtt élt nagy államférfiról terjedt el annak idején az az adoma, amit szeretnék most elmondani. Az illető államférfi, államelnök, nagyon szótlan ember volt, nagyon hallgatag ember volt, kevés beszédű, és egyszer vasárnap télelőtt, amikor az Isten tiszteletről hazament, megkérdezte tőle a feleséget, ki predikált. Hát megmondta a lelkészek a nevét, hogy ez is ez. És miről beszélt a lelkész? Kérdezte tovább az asszony, A bűnről volt a lakonikus válasz. És mit mondott a bűnről? Érdeklődött tovább az asszony, és mire az elnök ezzel az egyetlen szóval elintézte a további beszélgetést, ellene volt. Ellene volt. Mi is valahogy így vagyunk testvérek, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy itt a templomban általában sok szó esik a bűnről, és ahhoz is hozzá vagyunk szokva, hogy a predikáció általában ellene van, ezzel a humoros könnyedséggel azután sajnos rendszerint túl is teszik magunkat rajta az egész bűn problémán, szinte elintézetnek véljük a magunk részéről a dolgot, pedig ez a történet mutatja éppen, hogy mennyire nem ilyen egyszerű dolog, mennyire nem ilyen bagatel kérdés, hogy milyen rettenetes dolog, milyen iszonyatos dolog a bűn. Nem is hisszük testvérek, hogy milyen halálos veszedelem a bűn. Nézzétek, nagyon érdekes az, és nagyon tanulságos, és nagyon jól meg kell jegyezni, amit itten olvastunk, hogy kihangsúlyozza szinte itten az első versben, Izrael fiai hűtlenül bántak az Istennek szentelt dolgokkal, mert Ákán elvett valamit belőle. És Izrael fiai ellen fölgerjedt az Istennek haragja miatt. Nem megdöbbentő ez? Nem érzitek itt ezt a, ezt a nagyon veszedelmes kapcsolatot, ami Ákán és Izrael fiai között van? Ami az egyén és a közösség között van? Ami egy ember és a körülötte élő többi emberek között van? Mert itt arról van szó, hogy rendkívül szoros a kapcsolat az Ákán és az Izrael fiai között. Az egyén és a közösség között. Ákán és Izrael egy a vérben és egy a bűnben. Ákánnak a bűne, Izraelnek a bűne. Izrael fiai védkeztek, mert Ákán elvett valamit. Igen, Izrael fiai védkeztek, ők a bűnösök, de egy közösségnek a bűne mögött mindig egy bizonyos személynek vagy egyes személyeknek a konkrét bűne van, mint háttér. Mint alak. A közösségnek a védkét mindig egyes személyek, vagy egy speciális személy hordozza, akarja és követi el. A közösségnek nincsen énje. A bűn mögött pedig mindig egy én áll. Egy olyan valaki, aki azért a bűnért ténylegesen felelős. Aki azt a bűnt valóságosan és ténylegesen elkövette. Egy Ákán. Aki hozzányult ahhoz, ami nem az övé, aki összezavarja a dolgokat, aki bajt zúdít az egész közösségre, a többiekre is. aki bajba keveri az egész társaságot, aki szerencsétlenségbe sodorja bele a többi embereket is, mert ezt tette Ákán, rettenetes bajt zúdított rá a családjára, a házára, még a barmaira, meg az ökreire is, meg az egész Izrael népére szerencsétlenségbe sudorta bele az egész nép Ugye a testvérek, alak, hogy olyan formán van ez, mint ahogyan az emberi testünk is, amelyik rengeteg fertőzési lehetőség között él szakadatlanul ebben a világban. Mindig minden oldalról szakadatlan támadásnak van kitéve, de az a halálos baktérium vagy bacillus mindig egy bizonyos sejten keresztül hatol be a szervezetbe, mégpedig azon az egy bizonyos sejten keresztül, amelyik a leggyöngébb, és amelyiknek a legkevesebb az ellenálló képessége. Most hát ez a gyöngesejt az Izrael fiainak a testén, az Izrael népének a testén, ez volt ÁK, ahol behatolt a romlás az egész szervezetbe. Úgy, hogy felgerjedt az Istenek a haragja Izrael fiai ellen, és elvesztették a háborút. Egy lánc mindig olyan erős, amilyen benne a leggyengébb szem. Mert hogyha ott elszakad, akkor, akkor elszakadt a lánc. És az a gyenge láncszem, Izrael népének a láncolapában, ez volt Ákán. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, az, ami nem az övé, és elszakadt a lánc. Ákán vétkezett. Ákán elbukott, és ezzel tűrés támadt Izrael népének az egész frontján. Érzitek, testvérek, hogy így befolyásolja az egyénnek a védke, a közösségnek a sorsát. Vegyük komolyan, így befolyásolja az egyes embernek a védke, a közösségnek a sorsát. Mert éppen az a rettenetes a bűnben, hogy nem úgy élünk, és nem úgy védkezünk, mint külön önálló egyedek, akiknek a többihez semmi közük sem. Aki azt képzeli, hogy csak magáért felelős, és csak önmagának áll vagy esik, az nagyon téved. Mert senki se él csak önmagának, és senki sem védkezik csak önmagának, hanem mindig másokkal való, nagyon szoros közösségben és kapcsolatban, összefüggésben élünk és védkezünk. Minnyáján olyanok vagyunk, testvérek, mint egy ajtó. Ajtaja annak a közösségnek, amelyiknek a része vagyunk. Csak az a kérdés, hogy ezen az ajtón mi áramlik be a közösségünkbe. Áldás vagy pedig átok. És azt a bűnt, amit elkövettem valahol, viszem magammal be a házamba, a családomba, meg a baráti körömbe, meg az egyházamba, meg a népem életébe, és rontom vele az egész közösséget. Éppen ez a rettenetes a bűnben. Éppen ez a borzalmas a bűnben, hogy egy ákánnak a védke az egész népre rávonja Istennek a haragját. Éppen ez a rettenetes a bűnben, hogy például egy haszontalan fiú vagy leány az osztályban az egész osztálynak a közfelemét megrontja. Vagy egy családtagnak a hitványsága vagy titkos bűne az egész családi életet megrotkaztja. Vagy egy romlott tag egy egész üzemnek a személyzetét bemocskolja. A bűn, az testvérek olyan valami, mint a lék a hajón. Beszivár rajta keresztül a romlás. És elsüllyed az egész hajó, ha valami nem történt. Aki azt hiszi, hogy ha például a családi hűtlenség, a házastársi hűtlenség ellen védkezett, és nem tudta meg senki, sikerült titokban tartania, aki azt hiszi, hogy akkor nincs semmi baj, az rettenetesen téved. Mert testvérek, ezen a résen át, amit az ő titkos bűne jelent, beáramlik a családba a romlás megfertőzi a gyerekeknek a lelkét, amit hogy tudnának róla. Megkeseríti az egész légkört. Léket kap, és lassan elmerül az egész családi élet. Képzeljük el ennek az ákának a lelkületét azon a reggelen, amikor Izraelnek a fiai, mint a megvert kutyák rohantak vissza a táborba, amikor Ákán láttanak a 36 embernek a temetését, amikor hallotta a megőzvegyült, megőzvegyült asszonyoknak és az elárgult gyermekeknek a sírását, mit érezhetett akkor ez az ember? Képzeljétek! Biztosan megmozdult a lelkiismerete akkor már, és valamilyen formát mondhatod neki, hogy te, Ákán, ugye te tudod, miért van ez? Ugye te tudod, mi az oka ennek a, ennek a szégyennek, ennek a megfutamodásnak? Ennek a, ennek a gyásznak, ennek a szomorúságnak, látod, mit tettél, Ákád? Mit tettél a néped ellen? Csak te tudod egyetlenül. Lehet, hogy itt körülötted senki nem tudja, hogy miért történt ez a szerencsétlenség, de te tudod. Valami olyan formát jelent ez hogy amikor te látod, a fiadat vagy a leányodat elszület, és Isten útjától elpanyarodni, Istentől elszakadni, akkor ne azon sopánk, hogy, hogy jaj, hogyan lehetséges ez, hanem inkább azon gondolkozz nagyon komolyan, hogy nem te vagy azok. Nem te miattad van Nincsen a te életedben valahol valami titkos bűn, és nem ez -e az a rés, amelyen át behatolt a fertőzés az egész család. Mert ezt kellene nekünk nagyon komolyan megértenünk, testvék, és megvizsgálnunk magunkban, hogy mit jelentünk mi a mi magunk környezete számára. Miféle ajtók vagyunk mi? A családi életünk, meg a baráti körünk, meg a gyülekezetünk számára. Milyen ajtók vagyunk? Hogy minden megy át a kezünkön, meg az agyunkon, a gondolatainkon, a fantáziánkon, és jut bele így azoknak az életébe, aki körülöttünk élnek. Ó, ha tudnánk testvérek, hogy micsoda rettenetes hatása van a bűnnek a környezetünkre, nem vennénk olyan tréfás egykedvűséggel, mint az az államelnök is, hanem elrémülni. Elrémülni. Az egy Ákám bűne az egész Izrael népére rávonta Isten ítéletét. Mert ilyen a bűn. Ilyen rettenetes dolog a bűn. Aztán nézzétek, még az is nagyon tanulságos ebben a történetben, hogy Jerikót, a megerősített hatalmas várost, a nagy erődítményt csodával határos módon beveszik Izrael seregei, legyőzik. És a sokkal kisebb Ainnál pedig vereséget szenvednek, kudarcba fulladnak, a vállalkozás pedig hadászatilag is egészen jelentéktelenül Jerikóhoz képest. A Jerikói hősök futnak megszégyenülve, mint a nyúl. Hátrahagyva a halottaikat, meg a sebesültjeiket. Milyennek azok? Mi van emögött a kudarc mögött? Emögött a szégyen mögött? Emögött a megfutamodás mögött? Hát tudjátok mi van? A bűn. Az van mögötte, a bűn. Izrael fiai hűtlenül bántak. Ezt olvastuk az első versben. És ez olyan jól kifejezi a bűnnek a lényegét, hogy mi a bűn? Hűtlenség. Az, amikor az ember elfordul az Istentől. Az, amikor az ember elszakad az Istentől. Amikor hátat fordít az ember az Istennek. Amikor hűtlenné válik valaki az a hűséges Istenhez, Ez a bűn. Vagy ahogy a 11. vers még jobban mondja, védkezett Izrael, mert áthágták az én szövetségemet, amelyet rendeltem nékik. Igen, ez a bűnnek a lényege. Áthágása annak, amit az Isten rendelt. Át, az a bűn, amikor az ember egyszerűen átlépi az Istennek a rendeléseit. Amikor nem korlátozza az embert azt, hogy mit mondott az Isten. Amikor az ember egyszerűen túlteszi magát azon, hogy Hát Istennek mi a véleménye ezekről a dolgokról. Ez a bűnnek a lényege, ez az átlépés, ez az áthágás. Hegyes vidéken, nagy szakadékoknak a szélén szoktak olyan korlátokat fölállítani, vagy esetleg egyenesen kerítést vonnak, hogy a turisták lenne szédüljenek a mélységbe. Az ilyen korlát, vagy az ilyen kerítés nem arra való, hogy az embert a szabad mozgásában korlátozza, hanem arra való, hogy, hogy megóvja az embert a szerencsétlenségtől. Persze, megteheti valaki, hogy átlépi ezt a kerítést, áthágja, vagy átbújik valaki ez alatt a korlát alatt, minden gyerek meg tudja tenni. De ha megtette, akkor már nincs semmi, ami védje tovább a zuvanástól, a, le, a leeséstől, a tragédiától, a szerencsétlenségtől. Most hát testvérek, Isten is valahogy így védi az embernek az életét az ő rendeleteivel, az ő törvényével, az ő parancsolataival, mint egy kerítéssel. Nem azért mondja az Isten valamire, hogy ezt ne tedd hogy ne öl, ne paráznál, hogy ne lopj, ne tégy hamis tanú ne kíván mintha az Istennek kedvetelnék egyszerűen így a parancsolgatásban, hanem azért, hogy te lene ne szédülj a veszedelembe, mert a bűn áthágása ennek a kerítésnek. Átlépés azon a vonalon, amit az Isten vont, ami elválasztja, a boldogságot a boldogtalanságtól, a tisztaságot a tisztátalanságtól, az örömet a bánattól, az életet a haláltól. Ez a bűn, amikor átlép valaki. És hogyha valaki átlépi ezt a határt, ha valaki a maga kunok akaratát mégis az Isten akaratával szembe helyezi, akkor meggyűl, meggyűlik a boly. Akkor vereséget szenved, ajna. Akkor szégyenbe marad, és akkor van az, hogy egyszerre kezdenek nem jól menni a dolgok a családban, meg a házasságban, meg a hivatalban, meg a magánéletben, meg a lelkiismeretben, meg a testi kondícióban. Egyszerre minden kezd romlani. Semmi se jó. Baj van, vereség minden vonalon. Kudarc, megfutamodás, megszégyenülés. És oly rettentő nehezen jut el egy ember annak a fölismerésére, hogy tulajdonképpen ez van az életének a kudarcai és vereségei mögött, a bűn. Ez. Csak az ember először mindig csak azt érzi, hogy valami nincs engyén, azután, hogy valahol baj van, meg hogy valami elromlott az életében, és mindig másod keresi az okot másokban, körülményekben, csak szembe nem akar nézni azzal a tényjel, hogy a tulajdonképpeni ok az, hogy áthágta a rendele, rendeléseket, átlépett a határ, és akkor már nincs, ami visszatartsa az ember tovább a zuhanástól, a tragédiától, a veszedelemtől, mert nézzétek, ilyen a bűn, hogy vonja maga után a romlást, a megszégyenülést, a csődöt, a halált. Nem a dolog, nem lehet játszani vele, nem lehet kiegyezni vele, nem lehet megtűrni az embernek magába. Halálos veszedelem a bűn. Mi volt hát? Az a nagy bűn, aminek ilyen retteretes következményei voltak. Amikor Józsui megdöbbent lélekkel nagyon komolyan odáll az Isten elé, és elkezd könyörögni, akkor az Isten meg is mondja neki, tudtára is, adja, hogy mi volt az a nagy bűn. Mert testvérek, amikor egy ember igazán őszinte szívvel odáll az Isten elé, akkor az Isten nem csak nagy általánosságban mondja, hogy bűnös vagy, hanem az rá is mutat a bűnödre konkrétan, és nevételezi, hogy mi a bűnöd. A mennyei orvos nem csak annyit mond, hogy jaj, barátom, beteg vagy, hanem azt is megmondja, hogy mi a bajod. Pontosan, egészen határozottan és félve érthetetlenül. Nézzétek itt, aki, azt mondhatnám, hogy aki nem ismeri a maga életének a bűneit név szerint, az még soha életében igazán nem álltott az Isten előtt mert amikor az Isten elibetárja valakinek a maga bűneit, akkor ott nincs mese, és ott nincs félreértés, akkor azt lehetetlen meg nem érteni, mert az Isten nagyon világosan beszél. És hogyha te nem tudod, hogy neked mi a bűnöd, akkor nem voltál még az Istennel négy szemköz. között, Soha életedben. Nézzétek, milyen hallatlan, világosan megmondja Isten. Védkezett Izrael. Áthágták szövetségemet is, amelyet rendeltem néki, mert elvettek a teljesen nékem szendelt dolgokból is, és loptak is, és hazudtak is, és edényeik közé is dugtostak. Tehát, amit az Isten megszentelt, amit az Isten a maga számára lefoglalt, ami az Isten a kezét rátette, és azt mondta, hogy elkezd pedig embernek nyúlni nem szabad, azt vették el. Izrael népéből, azt, azt vette el Izrael. Meglopták az Isten. Meglopták az Isten. Te még sohaserodtad meg az Isten? Vajon miránk nem érvényes az, amit itten Izrael ellen mond az Isten, hogy elvettek? teljesen nékem szentelt dolgokból, és loptak, és hazudtak, és az edényeik közé dugdostak. realizáltad te már magadban, hogy te kié vagy? Hogy kié a kezed? Meg a szíved? Meg az eszed? Meg kié a család Meg kié a házasságot? Meg kié a, a a munkát, meg a pénzet, meg az erőt, meg az időt, hogy mindezt kié. de realizáltad ezt már magadban. Hallottátok az Isten tisztelet kezdetén azt az ígét? Isten mondja, mert a Szentírásból olvastam föl, hogy ti pedig az Isten templomai vagytok. Az Isten szent a temploma, és ha valaki megrontja ezt a templomot, megrontja azt az isten mert ez a templom szent, és ezek vagytok ti, ezt mondja az Isten. Tehát titeket az Isten a maga számára szentelt, önmagának szentelt egészen. Átszögezett kezét rátok tette, lefoglalt benneteket a maga számára, és azt mondta, hogy ez a férfi, meg ez a nő, meg ez a fiú, meg ez a leáll, ez az enyém. Egészen. Józsuinak azt mondotta az Isten, hogy áthágták az én szövetséget. Hát nem az az Isten szövetsége, hogy te meg, te meg, te meg én, az Istenéi vagyunk hát Nem ez az Istennek a szövetsége? Velünk, hogy az övéi vagyunk, mind testestől, mind lelkestől, mind életünkben, mind halálunkban. És most mondjátok meg testvérek, mit kapott meg Isten abból, ami az övé? Hova budostad magadat? Előle. Isten komolyan veszi azt, ami az övé. Mit tettél azzal, ami az Isten? Te még sose ottad meg az Isten. Nem tréfa ám ez testvérek. Halálos komoly dolog. Isten maga legalábbis halálosan komolyan veszi azt, ami az övé. Mert nézzétek, így folytatódik azután a szemrehányás, az isteni szó. Ezért nem bírtak megállni Izrael fiaik az ő ellenségeik előtt. Hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottak lettek. Nem leszek többé felettek. Nem csoda, hogyha mindenféle bajok vannak a családunkban, meg a házasságunkban, meg a gyülekezetünkben, meg az egész világon. Nem csoda. Hogy ne lennének bajok? Mindenféle bajok, amikor, amikor megszakadt a kontaktus az ember és az Isten között. Hát hogy ne lenne akkor baj? Hát hogy ne lenne akkor baj, amikor az a csatorna, amelyen át, az erőt, meg a kedvet, meg az életet kapjuk az Istentől, hogyha ez a csatorna eldugaszolódott, eltömődött. Hogy ne lenne akkor baj, nem leszek többé veletek, ezt mondja az Isten. Lehet ennél nagyobb baja egy embernek? Hát ez a legnagyobb baja egy embernek. Te még reménykedsz abba, hogy téged meghallgat az Isten, és téged megsegít az Isten, és melléd áll és fölemel. Hát mi a reménykedsz benne? Mi a Te meglopod az Istent, és akkor még elvárott tőle, hogy ő meg segítsen, és áldjon meg téged? Nem becsületes dolog ez atyám fia. Így nem lehet az Istenhez viszonyulni. Értsük meg ebből a történetből. Nem leszek többé veletek. Ezt mondja az Isten. De még itt nincs vége a mondatnak. A mondat folytatódik tovább. Így folytatódik. Hacsak. Hacsak. Nem leszek többé veletek hacsak. Igen, ha csak valami nem történik, minek kell történnie? Majd a jövő vasárnak szeretném elmondani, hogy minek kell történnie. Szeretném folytatni. Most, testvér, csak még annyit, hogy addig gondold át még egyszer ennek a történetnek a kapcsán, hogy milyen irtózatos veszedelem. Milyen irtózatos átok. Az, amit ez a három betűből álló pizike szó jelent, hogy bűn. És akkor majd megsejtesz valamit abból is, hogy miért kellett az Istennek olyan irtózatos akciót kezdeni a bűn ellen, a bűnből való szabadítás érdekében, mint a Jézus születése, élete, szenvedése, halála, feltámadása és mennybe menetele. Mert amikor valaki a bűnnek a valóságát megismeri, akkor tud, és akkor igyekszik oda menekülni, ahol a segítség van. És akkor tud az ember így kiáltani, teljes őszinte szívvel, hogy a mi szívünk csak te hozzád Jézus Isten báránya, óhajtozik, híveidnek, drága fényes aranya, mert halálunk megrontója, örök életnek adója, vagy egyedül Krisztusunk. <tos> <tos> Istenünk megalázva, szinte a sújtva, és mégis reménykedve állunk itten te előtte. Ó, mennyire nem idegen az a nagyon régi, régi arc, Ákának az arca, lelke tőlünk, hiszen egészen rólunk van szó, urunk. És amikor így magunkra ismerünk benne, akkor mégis köszönjük, hogy nem elbújni kell előled, hanem még inkább oda menni hozzád. Hiszen Te előled, csak Te hozzád menekülhetünk, Úristen. Semmi más menedékünk, semmi más reménységünk, semmi más oltalmunk nincs, csak Te és így sejtünk meg valamit abból a felséges titokból, amit Jézus drága személye jelent, és az ő közöttünk való szolgálata, érettünk végzett áldozata. Igen, Urunk, a lélekben hadd öleljünk meg, és hadd köszönjünk meg mindent, amit érettünk cselekedtél, és add, ó, Urunk, hogy ne hiába való legyen a Te nagy-nagy álgozatod, hanem hadd lássuk be, mivel tartozunk ezért Neked. Hadd történjék meg, Urunk, a mi életünkben. Az a tisztulás a bűntől, amit egyedül Te tudsz elvégezni rajta. Te szenteld meg, Úristen, a mi életünket egészen. Olyan sokszor halljuk a te igélet, és olyan nagyon kevéssé veszük komolyan, amit mondasz. Hadd legyen hát, Urunk, most nagyon-nagyon mélyen benne a szívünkben minden, amit ma üzentélnékünk. Ezzel a megdöbbenéssel hadd menjünk ki a templomból, és had vizsgáljuk meg a magunk életét, hogy majd mához egy hétre újra idehozhassuk a szívünket elég, és várhassuk a te további útmutatásodat. Hadd könyörögjünk most, Urunk, a mi gyülekezetünkért, öregekért, betegekért, fázókért, vidergőkért. Könyörgünk, a te jelenlétet elengesse meg a szívüket. Különösen egy 29 esztendős férfi testvérünkért könyörgünk, és, urunk tudjuk, hogy amikor az emberi tudomány már tehetetlen, a Te hapalmad akkor is végtelen marad, és a Te örök szereteted akkor is igaz. Így hegyezzük bele a Te oltalmazó kegyelmetbe. urunk, ezt a mi testvérünket kérjük a Te segítségedet az ő számát, és az ő szülei számát. Őrizd meg ezt az egész világot, urunk Isten! Könyörülj meg a népeket, a nemzeteket, adja durunk, hogy megférjenek ezen a Földön, segítségére tudjanak lenni egymásnak. A megértésnek és a szeretetnek a lelke áratjon szét az emberek között. Hallgass meg bennünket, édesatyánk, Jézus érdeméért kérünk. Amen.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 mert így az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Bocsátunk, ami <kül> Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istenek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen.